Журавель порадився старим кіндратом. Зараз кликали раду, рада на це згодилася, та громада прийняла це неохоче, а всі догадувалися, що це Тарасова думка. Тому, моло, все щось у голову набреде, чогось нового забагається, а всі, може, руки від праці вмлівають. А хіба він що робить? Працює, ганяє цілими днями на коні або хлопців муштрує. А в тому вся біда, що як лише він що придумає, то старшина зараз приймає. Навіщо валів? От уже два рази татари змагалися та й поломили собі зуби. Оходники почали на Тараса ремствувати і таке між собою балакати. Про те, що Тарас недавно для громади зробив, що батька втратив, відразу забулося. Вони мусили тепер копати глибокі рови, і це їх злило. У Каневі, під старостинською владою, не було нам так важко, як тепер на свободі. Спасибі за такі гаразди. Один дурень вигадує якусь дурницю, а старі дурні зараз слухають. Так говорив Грицько Кабиця, викидаючи заступом землю з глибокого рову. Що ж порадимо, як наша старшина так наказала? «Начхати мені на таку старшину!» – крикнув знову кабиця, і, викинувши землю геть у гору, далі як треба, зараз виліз з рову. Добре їм старшувати, як нічого самі не роблять, лише прохолоджуються та людям голови морочать. Хто їх старшиною вибрав, як не ми? Ми можемо їх скинути і вибрати інших? Він кинув заступом об землю і спинився. За його прикладом пішли інші – і робота відразу зупинилася. Всім здавалося, що гриць говорив правду, що старшина їх кривдить. На це надійшов Тарас, почув крики і побачив, що робота припинилася. Цікавий був знати, що сталося. Кабиця побачив його і скипів гнівом. Ось причина всього лиха. Він схопив Тараса за обшивку сорочки і потряс ним з усієї сили. «Добре, що ти з'явився, пане Чу. Поміряємо, чи досить вал високий висипати, щоб на ньому тебе випарити та дурних джмелів з голови прогнати». Тарас не знав спершу, що це, чи часом кабиця не жартує. Але такий жарт був надто болючий, бо стягнув йому обшивку так, що трохи не задушив. «А дайте мені, люди, добру попругу, хай випарю пана Отамана!» Один приніс справді здорову лозу, і кабиця намагався покласти Тараса на вал. Це вже не були жарти. Тарас скипів увесь. Така зневага перед громадою ні за що. Він рвонувся так сильно, що обшивка від сорочки геть відірвалась і залишилася в руках Кабиці. Він почервонів від гніву, мов буряк, ступив крок назад, схилив голову, і з усієї сили ударив Кабицю лобом у живіт. Кабиця вивернувся горілиць на землю і ссунувся з валу. Тоді Тарас узяв ту саму лозу і почав його бити з усієї сили, куди попало. «А дивись, як щенок косає!» – крикнули інші, кинулися Тараса спинити та вирвати з його рук лозу. Та це не була справа. В його руці михтіла лоза мого блискавка – а він сам увихався, мов Юн, і не дав себе взяти в руки. Хто наставив руку, зараз її завертав з добрим сенцем, що аж кров підбігла. Люди розлютились. «Вбити того щенюка то буде в селі спокій!» кричав кабиця, що підвівся з землі і взяв у руки заступ. Заворушились і ті, яких Тарас побив лозою. Тарас встромив палець у рот, і свиснув так, що всім аж у вухах залящало, а сам почав оглядатися, куди б йому втекти. Він вискочив на високий вал, та в цій хвилині почувся в селищі такий другий, третій і десятий свист. І за хвилину надбіг цілий десяток тарасових товаришів зі списами, а за ними прибували інші. Це був умовний знак на сполох, на який усі мали хапати списи і збиратись там, звідкиля почувся перший свист. З першим гуртом прибіг Трохим. «Пустіть Тараса!» – крикнув люто. «А то побачите! Списи вниз!» Хлопці стали в лаву і наставили списи, мов гадючі язики. Люди збентежились і не знали, що робити. Тоді Тарас кинувся між збентеженою юрбу, збив одного лобом і вскочив поміж товаришів. Зчинився великий галас. Старий кіндрат і журавель прибігли сюди. Тарас страшно схвильований, приступив до них і поскаржився на напасть, показуючи на обірвану сорочку. Він не знав того, що перше кабиця говорив. Журавель прикликав першого з краю уходника, і той розповів йому все до ладу. «Що за мара? Ми тут бунту не стерпимо, хлопці!» Окружити всіх і нікого не випускати, поки суду не зробимо. Хто наважився потекти, то списом у груди. Зараз зійшлася старшина. Тепер Кіндрат почав розпитувати людей. Усі виправдовувались тим, що всьому винен кабиця. Кіндрат говорив так. Як ви вибрали старшину, то маєте її слухати, бо до цього зобов'язалися ще в Каневі.